ek het sommer die behoefte van ochend dat ons net sal begin om ons geloof in die drie enige God saam te belei en ek gaan vir ons een lied speel met die gepaste woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis wat op die skerm sal verskyn en kom ons plaas ook in die dag ons vertrouwe op die Heere ons is nog steeds in grendeltijd en ek dink in, in hierdie tyd begin ons toen niemand ook besef dat ons uit hierdie pandemie nie gaan kom as ons nie ons vertrouwe in die Heere stel nie. Kom ons luister na die geloosbeleidnis. Het groe God die Vader die Almacht die Skepper van Himmel en Aarde, en in Jesus Christus, sy enige geboore Seen, onse Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboore is uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle leeg gedaan het, wat het die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat na die hemel en sit aan die rechtrand van God, die Almachtige Vader, vanwaar hy sal so kom om te oordeel, die wat me gelewe en die wat heeds gestaf het. Ek glo in die Heilige Geest. Ek glo aan die Heilige, algemeene christelijke kerk, die Gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van zondes, die opstanding van die feest, in het eeuwige lewe. Ons gaan vir Tane Annemie geleentheid gee en ons roep sommer ons vondmaaikies nader Jylle kan seker nie wag om te hoor wat aan die Annemie vandag vir jylle wil leer nie. So al ons vonkmaats, maats, baie welkom. Jylle is so deel van ons, soos kan kom. Uh, dankie dat jylle ook van ochtend daar voor die skerm is. En saam met ons in hierdie Erediens is so. Ons geef het aan die Annemie geleentheid om so bykie met jylle te gesels. Maats, jylle onthou seker die gelijkenis van die wijse en die dwase mann die weise man wat sy huis op die rotse gebouw het, en die dwase man wat sy huis op die sand gebouw het, en toe die groot storm in die reen kom, toe die weise man sy huis bly staan op die rotse, maar die dwase man sy huis wat op die sand gebouw was, het in mekaar geval. Wat denk jylle probeer, liewe Jesus, vir ons dier die gelijkenis leer? Ek gaan vir jylle so bykie makkeliker probeer verduidelik. Ek het hier solle Legos by my. Nou, ons amal hou van Legos, groot of klein. Daar is natuurlijk baie interessante goed wat ons met Legos kan bouw. Maar wanneer ek een groot structuur wil bouw, soos een groot huis of een kasteel of een toering, is het baie belangrijk dat die basis gaan recht wees en gaan stevig wees. Disso kom jy hierdie Lego plaat te kry, wat jy bouw, dit is soos die basis. Nou, as jy vir enige bouwer gaan vraag, Wat is die belangrikste as hulle huis bouw? Dan gaan hulle vir jou sê die fondamente moet recht wees. Dit moet stevig wees, anders kan jou huis nie staan nie. So as ek in van die blokkies jou kan vastdruk, ek gaan hy somme net op oor opzet. Julle kan het gaan probeer by die huis, ek julle hoë door en bouw. omdraai, my fondament is stevig, so wat ek ook al op hierdie basis gaan doen, gaan nie breek nie, want my fondament is stevig. Nou, net soos ons met Lego, soos een fondament nodig het om een hoed toering te bouw, of soos een bouwer fondament nodig het, een sterk fondament om een huis te bouw, net so het ek en jy ook een stevige fondament nodig. En wie is dit? Dit is lieve Jesus. Hy is ons fondament En as jy op hom gebouw is, dan is jou huis, soos die weise man, sy huis op die rots. Dan kan jou huis nie, soos die doorse man, in koor val nie. En is nie visies jou huis nie. Dit is nou jou hart elke dag. Soos jy in die oogendskoel toeraan, jy bid vir, liewe Jesus, jy vraag vir, liewe Jesus, liewe Jesus, wees vandag my fondament. Laat ek vandag op jy gebouw wees, dan gaan jy een lekke dag hee, en jy gaan op, liewe Jesus, gebouw wees, en hy gaan jou fondament weer. Jewe Jesus, vir oogend wil ons vir ek om dankie sê, dat jy ons rots en fondament is. Dankie vir die wete, dat so lang ek op jy gebouw is, niks my kan laat strykel of val nie. Amen. Ons gaan saamlees uit Jesaja 35. Dis een tekst wat ons in hierdie week ook in ons dagstuk iets met jyre gedeel het. Maar voordat ons saamlees, gaan ons eers ook die Heeresse Seen afbid, op ons saamwees in die ochend. Drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees, het is vir ons lekker om in die tenwoordigheid te wees. Het is vir ons goed, Heere, om u op te soek, ook in die grendeltyd, en u te weet, dat ons by u een veilige skuilplek het, en rusplek het, een plek het waar ons kan kom wees, net ons self, met ons bekommernis en ons vreese, met ons frustraties, met ons dankbaarheid en ons looflied, met al ons emoties. Dankie dat hy vir ons innooi in hierdie ontmoeting wat van ochend ook plaas vind tussen jy gemeente Oud-Nikoland gemeente en Oud-Nikoland se God maar as ons ook besoekers het wat inluister ingeskakel is dan weet ons het jy ook van ochend afspraak, moet hulle waar hulle ook al mag wees Heren kom Gebruik die woord van ochend om vir ons weer hoop en moe te gee vir die pad wat vir ons voorlee. Ons is dankbaar vir die woord wat vir ons die lig op ons pad is en die lamp vir ons voet. Amen. Die woestijn die doorland sal jibel, die droe wereld sal juig, oortrek met afhoedille, Hy sal in volle bloei staan, hy sal juich en sing. Hy sal die pracht van die Libanon hee, die skoonheid van Karmel en Saron. Israel sal die macht van die Heere sien, die koninklijke macht van ons God. Bemoedig die wie sy hande slapping, help die wie sy knie knik. Sê vir die wat moed verloor het, be jy sterk, moet nie bang wees nie. Jylle God is hier, hy kom om wraak te neem, om jylle vijande te straf. God kom jylle redt blinde sal kan sien, doewe sal kan hoor, lamme sal kan rondspring soos takbokke, stomme sal kan sin, strome water sal uit die woestijn uitbars, daar sal riviere loop in die droe wereld, die verskroeide aarde sal een moeras word, dorsland, waterryke wereld. Waar daar nou net vir jakkelse leeplekke is, sal gras en riet en bissies groei, daar sal een groot pad dier die woestijn loop, en dit sal bekend staan as die gewaarde pad. Onrein mense sal nie daarop loop nie, dit sal net wees vir mense wat reg lewe. Twase sal nie meer op die pad kom nie, daar sal nie leeuws op die pad wees nie, daar sal nie roofdieren op loop nie, hulle sal glad nie daar kom nie. Net die mense wat dier die Heere geret is sal die pad gebruik, die wat dier die Heere verlos is sal terugkeer, hulle sal juigend in Sion aankom, Hulle sal altyd straal van blijdskap. Hulle sal vol vreegde en blijdskap wees. Die lengde en smart sal verdwijn. Vrienden, ek weet nie of julle ook by partijkies of kuiers dikwils die ervaring gehad het dat daie een spesifieke ou net nie moet opdaag nie. Want as hy opdaag, dan is hy gewoonlik een of ander moeilikheid. Of hy keier te veel, of hy vertel veel grappe, of hy soek skoor met mense, of hy het net zwak maniere. dus by keer iemand wat ons hoop as ons by een keier is, die ou toch net nie sal opdaag nie. Want as hy opdaag, is daar moeilikheid in hoofletters gespeel. Jesaja 35 word geskryf aan mense wat in ballingskap is. Wat dier hierdie vreemde moendheid, die Babyloniers, in hulle eie land oorval is. En die godsdienstige leiers, die politieke leiers, al die jongmense, die beste ambagsmanne, is weggevoer na Babylon, weggevat van hulle eie mense af, om in nederzettings te bly wat amper soos vandag se informele nedersettinge lyk. amper plakkerskampe. en waar hierdie klomp Jode baie swaar gehad het. hierdie ballinge wil baie graag terugkeer na hulle stad, na Jerusalem, en na hulle mense. en eintlik is hierdie terugkeer na Jeruselem veel meer as net 'n terugkeer na hulle stad toe. Hulle het geglo dat onder die tempel in Jerusalem is, dat God self ook daar is. In hulle gemoed is die terugkeer na Jerusalem toe eindelijk ook die terugkeer na hulle God toe. Die plek waar God woon. Maar daar is hier die een strijkelblok op die pad. Hulle moet op pad na Jerusalem toe dier een onherbergsame woestijngebied trek en moet groot groepe kinders, bejaardes, het hierdie reis net nie moontlik gelijk nie. De Heer Jesaja beloof God aan sy volk, dat hy juist hierdie groot strijkelblok, die woestijngebied, in hierdie tuin van Eden sal verander, met plante en blomme en grasverweiding. Nou vir mense wat hierdie woestijngebied geken het, hierdie onherbergsame gebied, of daar groot geword het, het se profesie seker half belaglik geklink. Uit pas, uit plek, hoe kan daar in die woestijn blomme en plante en gras groei? Die woestijn krij min reen en as het die slag val, is dit sekerlik maar hierdie evense oplewing maar wel, die woestijn bly my woestijn. Jesaja teken die preenkie van hierdie dorre woestijn wereld, wat met plante en blomme en niewe lewe oortrek sal word. is om aan te dui, dat die eerste uittog uit die woestijn van Egypte na die beloofde land Kanan eindelijk oortreef sal word dier hierdie tweede uittog vanaf Babylon na Jerusalem toe. Het is hier op die mees onwaarskynlijke plek van amal, dat God sê, as ek opdag, kom maar leven. Daar begin leven in die natuur, maar nie net in die skepping in die natuur nie, maar het spoel ook oor na mense toe. God beloof, om ook mense te kom vernieuwe, Die een deel van hierdie vernieuwing is, is op een geestelike en emotionele vlak. Die hande wat slaap hang, die knie wat knik en mense wat moed verloor het. En ook vir ons, wie se harte in hierdie tyd rondom die pandemie en grendeltyd op loop is, juist vanweer die onzekerheid oor, oor die toekomst wat na COVID-19, en van die angstigheid oor een klomp dinge, beloof Jesaja dat God ons onzekerheid en angst raak sien, en dat hy in ons troos beloof. Maar hierdie vernieuwing wat God bring, is ook visies van aard. Ons lees daar, blinde sal sien, doofes sal hoor, lamme sal kan rondspring, stommes sal kan sing. Ek wil jylle van ochend kom herinner. Ek wil my self van ochend kom herinner. Dat God ook in staat is om in die mees onwaarskynlijke plekke van jou leven, nieuwe leven en moendlik jyde oop te maak. Dalk is het in daarie huwelik. Of huweliksmaat wat jy jare terug al afgeskryf het. Delk is het in daardie verhouding met jou ouwer of met jou kind wat jy gemeen het altyd nog sleg was en vir altyd sleg gaan bly. Misschien wil God dit doen in jou werk of in jou beroepslewe wat vir jou hierdie doodlijke groef geword het waar jy maar net oorleef elke dag en uitsien na die vakantie of die verlof wat op hande is miskien wil God het doen, dier vir jou eenvoudig nieuwe doel, nieuwe focus, in jou leven te gee. Dalk ook in die grendeltyd, om weer vir jou hoop te bring, jy wat sukkel, wat jou werk verloor het, wat jou inkomste ontbeer. Jesaja 35 se beeld van die woestijn, wat nieuwe leven kry, Ek my kom herinner. Niks en niemand is so dood dat God nie daar lewe kan bring nie. As God opdag is niks onmoontlik nie. Hoe kom kan die volk die pad na Jerusalem toe aanpak? 'n Pad wat vir hulle ongelooflik swaar, onmoontlik en onwaarskynlik het. Vers 4 is die kern vir die volk van Israel in ballingskap. Dit vorm ook die kern vir jou en my. Ons lees daar, jylle God is hier, God kom jylle red. Met ander woorde, in die woorde van ons thema, as God opdag, dan gebeur die dinge. Kom daar leven, word dinge getransformeer. God is anders as hierdie ou by die partijkie of by die keier wat ek vrees moet opdag, want dan is het moeilijkheid. Dis eindelijk hierdie verwachting wat ons heet dat God juist moet opdag, sy verskyning moet maak, so dat daar nieuwe lewe in hierdie onwaarskyndelike woestijngebied sal kom. Ons lees in Jesaja 35 vers 8, van hierdie groot pad wat dier die woestijn sal loop, wat sal staan as die gewijde pad. As God opdaag, dan word daar 'n pad gebouw dier die dorre woestijn. Die Nieuwe Testament leer ons dat God meer as 2000 jaar gelede juist beslissend opgedaag het in sy Seeniesus Christus. En hierdie komst van Jesus na hierdie wereld van ons toe, hierdie gebroke stikkende wereld, word dier een van die commentaarskrywers so bewoord. In 'n stable in Bethlehem, God got involved in our human desert. He took on our weak hands and buckling knees in his son Jesus Christ. God rolled up his sleeves and built a highway to his presence for us. This is not a road of gravel and tar, but a human being of flesh and blood, Jesus Christ. This new road is not marked with white lines, but by the blood red wounds on Jesus' body. Mooi geseen, he? Eh? Jezus is die een wat self in Johannes 14 gesê het, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Jezus is Godse hoofdpad dier die woestijn en is slechts op hierdie pad waar daar vir ons lewe is, waar daar vir ons hoop is, waar daar vir ons levensvervulling is, ris en vrede. Dis slechts op hierdie pad waar ons veilig is en waar ons seker is, oor ons eindbestemming. Jesaja 35 Kerswees die komst van Godse Seen Jesus Christus. Ons doop toe God na ons gekom het en gesê het, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Maar ook die grendeltijd waar ons nou is een moeilike tyd vir baie mense reg oor die wereld. Herinner ons van ochend dat God na ons te kom in ons wildernisse en in ons woestijne in die tye van chaos en elende. Dat hy ons nie laat loos nie en dat sy vasthou van ons soeveel sterker is as ons vasthou aan hom. God kom elke dag na ons toe. God dag elke dag op. Jesus is die pad, waarop ek en jy elke dag loop. Dis hoe kom ons die woestijnwereld, weer en weer kan sien blom, en die ou oufijn plankies van hoop, altyd weer sy koppie optel, omdat God ook na ons, na jou en na my, na ons toekom, en bly kom, en in der waarheid, dier sy gees, altyd, by ons is. So my vriend, ek wil vir jou, uitnooi, om saam met my te verwag, om saam met my te hoop, om saam met my te sien met jou geloofsoog, dat God reeds opgedaag het in hierdie wereld, en dat hy voordierend steeds elke dag opdag. En waar God opdag, is die moeilijkheid. Waar God opdag, is hoop, is verlossing, is wonderwerke, is uitkomst mag jy dit so beleef. Amen. Vrienden, die Heere is voor jou, om jou pad vir jou gelijk te maak. Die Heere is langs jou, om jou in sy arms toe te vou. Die Heere is achter jou, om die aanvalle van die bose af te weer. Die Heere is onder jou, om jou te draas jy mag val. Die Heere is rondom jou, om jou te beskerm. Die Heere is boekant jou, om jou te seen. Die Heere is binnen in jou, om jou te lei met sy heilige gees, die dierie enige God het opgedag en hy steeds by jou, van nou af tot in eeuwigheid. Amen.